Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 19. Бійкодром Ортеге виявився старезним балкером, пришвартованим на північному кінці затоки, близько кількох акрів покинутих складів. Судно, напевне, було завдовжки понад пів кілометра, а від його носа до корми чітко проглядалися шість вантажних комірок. Задня комірка, здавалося, була відкрита. У повітрі корпус балкера був жовтогарячим, либонь від іржі. "Не обманюйтеся", буркнула Ортега, коли ми описали коло. Корпус повністю вкрили полімерним шаром завтовшки чверть метра. Тепер його можна потопити, хіба що кумулятивним підривним зарядом. "Дорого. Вона знизала зала плечима. Вони мають відповідну підтримку". Ми сіли на причал. Ортега вимкнула двигуни і поригнулася через мене, щоб поглянути на надбудову корабля яка на перші поля здавалася безлюдною. Я трохи відсунувся назад на сидінні. Мені було однаково незручно від тиску пружного тіла, що опинилося в мене на колінах, і від дещо переповненого шлунка. Ортега відчула рух, раптом не наче усвідомила, що робить, і різко випрямилася. Нікого немає вдома, ніяково промовила вона. Виглядай на те. Може підемо подивимось? Ми вийшли на звичний різкий вітер біля затоки, попрямували до циліндричного алюмінієвого трапу що вів майже на корму судна. Місцевість була неприємно відкрита, і я перетнув її, постійно оглядаючи в сіяні огорожами та кранами обриси корабельної палуби та вежі на містку. Нічого не ворушилося. Я злегка притиснув до боку ліву руку, перевіряючи, чи не з'їхала з мене кубура з цупкого волокна, як це часто буває з дешевими їх різновидами після пари днів носіння. Я був більш-менш упевнений в тому, що з немексом можу наробити діру у будь-кому, хто стрілятиме в нас біля огорожі. Потреби в цьому все-таки не виникло. Ми дісталися кінця трапа без пригод. Відкритий вхід був перегороджений тонким ланцюгом, на якому висіла написана від руки вивіска. Панамська троянда. Бі сьогодні 22.00. Ціна на вході подвійна. Я підняв цей прямокутник тонкого металу та сумнівом поглянув на незугарні літери. Ви впевнені, що Ратерфорд всюди їздив? Як я вже казала, не обманюйтеся. Ортега вже відчіпляла ланцюг. Бійційський шик. Незугарність у моді. Минулого сезону вивіски були неонові, але тепер навіть це недостатньо круто. Це місце, блін, розпіарене на весь світ. На планеті таких усього три чи чотири. Репортажі на оренах не дозволяються. Ніяких голограмів, навіть телевізуалки. Так йдемо чи як? Дивно. Я пішов за нею вздовж трубчастого коридора, думаючи про бої пачвар, на які ходив раніше. На світі Гарлена транслювали всі бої. Вони одержували більше переглядів онлайн, аніж будь-які інші розважальні передачі. Хіба людям не до вподоби таки дивитися? А вже ж до вподоби. Навіть попри спотворення в лункому коридорі стону ортеги, я здогадався, що вона усміхається. Їм цього завжди мало. Так і працює ця афера. Розумієте, спершу вони ухвалили кредо. Кредо? Так, кредо чистоти чи подібну фігню. Хіба вам ніхто ніколи не казав, що переривати людини чимно? Кредо стверджує. Хочеш побачити бій – іди дивитися на нього особисто. Це краще, ніж переглядати його в мережі. Крутіше. Отже, обмежена кількість місць захмарний попит, ну, тому квитки дуже популярні, а це робить їх дуже дорогими, через що вони стають ще популярнішими. А той, хто до цього додумався, просто йде цією спіраллю до нескінченності. Ловко. Так, ловко. Ми дісталися в кінця трапа та знову вийшли на овіяну вітрами палубу. Обабічна сплавно здіймалися до рівня пояса дахи двох вантажних комірок, схожі на два величезних сталевих пухирі на шкірі корабля. За заднім пухарем байдуже тягнувся в небо місток, здавалося геть не пов'язаний з корпусом, на якому ми стояли. Рухалися тільки ланцюги вантажного крана перед нами, трохи розгуйдані вітром. «Минулого разу я побувала тут», – сказала Ортега, намагаючись перекричати вітер. Через те, що якогось сраного довбограя новинаря з першої світломережі піймали на спробі прийти з записувальними імплантантами на бій за титул. Його викинули з затоку. Попередньо видали лише імплантати обценьками. Мило. Як я вже казала, шикарне місце. Ви мені дуже листите, лейтенантко. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Із зіршавих на вигляд ріжків гучномовців, встановлених на двометрових ніжках уздовж огорожі, хтось закашляв. Моя рука кинулася до руків'я Немекса, а мій зір до болю швидко перейшов у режим периферійного сканування. Ортега майже непомітно хитнула мені головою і поглянула на місток. Ми оглянули надбудову в протилежних напрямках у пошуку якогось руху. Несвідомо скоординувавшись. За очевидним напруженням я відчув теплий дрожь задоволення від цієї несподіваної симетрії. «Ні-ні, отут!» -от", – промовив металевий голос, який цього разу долинав лише з ріжків на кормі. У мене на очах ланцюги на одному з задніх вантажних кранів із брязкотом заворушились і побігли, вочевидь, витягуючи щось із відкритої комірки перед містком. Я не став прибирати руки з Немекса. Вгорі, крізь хмарний покрив, пробивалося сонце ланцюг закінчувався масивним залізним гаком, у якого стояв мовець, що досі тримав однією рукою до мікрофон для гучномовців, а другою притримував ланцюг, що підіймався. Він був одягнений у якийсь недоречний сірий костюм, що майорів на вітрі, відхилявся від ланцюга під несподіваним кутом, а його волосся виблискувало під мандрівним промінчиком сонця. Я примружив очі, щоб упевнитися. Синтетик, дешевий синтетик. Кран загойдався, над вигнутим дашком вантажної комірки, а синх елегантно виліз на вершечок, дивлячись на нас згори вниз. Еліас Райкер. промовив він, і його голос виявився не набагато мелодійнішим, ніж у гучномовці. Хтось по-справжньому заощадив на його голосових зв'язках. Він хитнув головою Ми думали, що більше вас не побачимо. Яка коротка пам'ять у законодавчої влади? Заріс. Ортека підняла руку, захищаючи очі від несподіваного сонячного світла. Це ти? Синтетик ледпомітно вклонився і заховав мікрофон для гучномовців у піджаку, а тоді почав обережно злізати з похилого дашку комірки. «Емсі заріз до ваших послуг, панове поліціянти. Я прошу вас сказати, що ми сьогодні порушили?» Я змовчав. Виглядало на те, що я мав знати цього заріза, а матеріалу для роботи в мене поки що було недостатньо. Згадавши, що мені казала Ортега, я прип'яв синта, що наближався порожнім поглядом, і почав сподіватися що достатньо схожий на Райкера. Синтетик дістався краю дашка комірки і зіскочив. Зблизька я побачив, що грубі в нього не лише голосові зв'язки. Це тіло було таке далеке від того, яким користувався треп, коли я її спалив, що майже не заслуговувало на одну з ним назву. Я замислився, чи не є воно, буває якимось антикваріатом. Його чорне волосся було жорстке і неначе вкрите емалью. Обличчя складалося з безвільної силикоплоті, а на білках блідо-блакитних очей було чітко видно логотипи. Тулуб видавався міцним, навіть дещо за міцним, а з руками було щось трохи не так. Вони скидалися на змій, а не на кінцівки. Долоні, що виходили з манжетів, були гладенькі і без ліній. Син простягнув одну нічим нецікаву долоню, неначе для огляду. Ну, м'яко спитав він. Регулярна перевірка, заріза, сказала Ортега, допомагаючи мені. З нагоди сьогоднішнього бою погрожували замінуванням. «Ми прийшли подивитися». Синтет різко засміявся. «Наче вам не по цим балах». «Ну, як я вже казала», – спокійно відповіла Ортега. «Перевірка регулярна». «Ой, добре, тоді краще проходьте». Синтетик зітхнув і кивнув мені. Ось те, що загубили його мовленеві функції. Ми пройшли за ним до задньої частини корабля і побачили, що опинилися краями, утвореної відгорнутим дашком останньої вантажної комірки. Я швидко зазирнув усередину і побачив, Круглий білий ринг, зусібіч оточений похилими стелевопластинковими трибунами. Угорі було підвішене численне освітлювальне обладнання, проте не було ж шпичастих сферичних приладів, які асоціювалися в мене з телеметрією. В центрі рингу хтось стояв на колінах і вручну виводив на маті якийсь малюнок. Коли ми його минали, він підняв погляд. Тематика – поясний заріст, побачивши, куди я дивлюся. Те, що означає арабською. Тема всіх боїв цього сезону поліційні акції протекторату. Сьогоднішня тема шарія мученики з правої руки Бога проти піхоти протекторату. В рукопашно ніяких клинків більше 10 см. Інакше кажучи, різанина, сказала Ортега. Син знизав плечима. Публіка платить за те, чого хоче. Як я розумію, 10-сантиметровим клинком можна завдати однозначно смертельної рани. Просто дуже важко. Кажуть, це справжнє випробування вправності. Сюди. Ми спустилися крізь вузький східний люк у корпус корабля. В його тісноті довкола нас. Дзвінко відлунювали власні кроки. Як я розумію, спершу арени. Перекричав відлуння Заріс. Ну, спершу поглянемо на резервуари, запропонувала Ортега. Справді, з його неякісним синтетичним голосом розрізнити це було важко, але виглядало на те, що Заріс розвеселився. Лейтенанти, ви точно впевнені, «Що шукаєте саме бомбу? Мені здається, що арена мала бути очевидним місцем для...» «Тобі є що приховувати, Заріза?» Синтетик обернувся і на мить гузливо поглянув на мене. «Ні, аж ніяк, детектива Райкер. Тоді до резервуарів. До речі, вітаю зі вступом у розмову. У стеку було холодно. Безперечно, ви, мабуть, ніколи не думали, що опинитеся там самі». «Досить», – втуртилась Ортега. «Просто відведи нас до резервуарів, а пусті балачки відклади до вечора». Та, звісно, ми прагнемо співпрацювати з правоохоронними органами. Як легально зареєстровано? Так, так, Ортега роздратовано відмахнулася від його пустослів'я. Блін, просто відведи нас до резервуарів. Я знову зобразив порожній погляд. До резервуарної зони ми приїхали малесеньким електромагнітним потягом, який їхав овздош одного боку корпусу, проминивши ще дві перероблені вантажні комірки, оснащені такими ж рингами та трибунами, проте вже накриті полімерною плівкою. Зрештою ми вилізли з потяга та пройшли крізь звичний шлюз звукового очищення. Важкі двері, набагато брудніші, ніж на об'єктах психосек і, на перший погляд, виготовлені з чавуну, відчинилися назовні, а за ними відкрився бездоганно білий внутрішній простір. Тут ми відходимо від образу, безтурботно пояснив Заріс. Елементарні низькі технології дуже подобаються глядачам, але за лаштунками ну. він обвів з махом руки всю блискучу апаратуру не можна приготувати омлету, не хлюпнувши на пательню трохи олії. Передній вантажний відсік був величезний і студенний, освітлення в ньому тьм'яне, а техніка гнітючо-масивна. Якщо банкротів слабко освітлений, мов з олеї у психосек, тихенько, культурно говорив про атрибути багатства, а кімната для перечохлення у сховищі Бейсіті стогнала про мінімальне фінансування для тих, хто заслуговує на мінімум, то банк тіл панамської троянди брутально ревів про міць. Пробірки для зберігання були підвішені на важких ланцюгах оба нас, як торпеди, та підключені до центральної системи контролю з одного боку сховища за допомогою товстих чорних кабелів, які пітунами звивалися по підлозі. Сам контрольний блок, важкий приземкувати, стояв перед нами, схожий на вівтар якогось несимпатичного бога-павука. Ми наблизилися до нього, пройшовши металевим молом, який здіймався на чверть метра, над застиглими в корчах кабелями передавання даних. За ним ліворуч і праворуч були втоплені у віддалену стіну квадратні скляні боки двох просторих резервуарів для переливання. У правому резервуарі вже плавав чохол, підсвічений ззаду та зафіксований контрольними лініями у позі розп'яття. Ми наче зайшли в собор Андрича в Новопешті. Заріс підійшов до центрального монітора, повернувся і розкинув руки, майже як чохол угорі за ним. «З чого б ви хотіли почати? Як я розумію, ви взяли з собою хитромудре мудре обладнання для виявлення бомб». Ортега, не звернувши на нього уваги, на пару кроків наблизилася до переливального резервуара і зазирнула в потік холодного зеленого світла, яке він проливав у морок. «Це одна з сьогоднішніх повій?» – запитала вона. Заріз пирхнув. Коротко кажучи, так. «Мені дуже шкода, що ви не розумієте різниці між тим, чим торгують у маленьких зачуханих майстереньках на узбережжі та цим». Мені теж, відповіла й Мортега, досі дивлячись угору на тіло. Тоді де ви взяли цей? А мені звідки знати? Заріс демонстративно, заходився вивчати пластикові нігті на своїй правиці. А якщо вам треба, у нас десь лежить купча. Зважаючи на його вигляд, я сказав би, що він з Ніпон Органікс, або ж це складаний чохол з тихоокеанського рубежу. Хіба це насправді важливо? Я підійшов до стіни та підняв погляд на чохол, який плавав. Стрункий, суворий на вигляд і смаглявий, з японськими очима, що трішечки виділялися над неймовірно високими вилицями, та густою гривою прямого і непроглядно чорного волосся, яке в резервуальній рідині скидалося на морській водорості. Граційно гнучкий, з довгими руками митця, проте згодящими для швидкісного бою м'язами. Це було тіло техноніндзя, тіло, про яке мріяв у 15 років безрадісними дощовими днями в Новопешті. Воно недалеко пішло від чохла, який мені дали для участі в шарійській війні. Це була варіація на тему чохла, яке я купив на свою першу велику платню в Мілспорті. Чохла, в якому я зустрів Сару. Це було все одно, що дивитися на себе під склом. На те своє «я», яке я створив десь у глибинах пам'яті, що тягнуться до самісінького дитинства. І ось я раптом стою не з того боку дзеркала, вигнаний у європейську плоть. Заріс підійшов до мене і плеснув по склу. Схвалюйте, детектив райкер. Я змовчав, і він повів далі. Точно схвалюйте, зважаючи на вашу любов то хм, колотнечі. Характеристики в нього досить непересічні. Армоване шасі. Усі кістки з вирощеного з культури кісткомозкового сплаву, скріплені полізв'язними зв'язками. Сухожилля армовані вуглецевим волокном. Нейрохімія хумалу. У мене є нейрохімія, сказав я, просто так, аби не мовчки. Я знаю про вашу нейрохімію все, детектив Райкер. Я, здається, почув у голосі Заріза тихе, липке задоволення, незважаючи на його низьку якість. Бійкодром відсканував ваші характеристики, коли ви були у стеку. Знаєте, були розмови про те, що вас викупили. Ну, фізично. Думали, що ваш чохол можна використати у принижувальному поєдинку. Звісно, фальшивому. Тут ми б і мріяти не стали про справжній варіант. Це було б, ну, криміналом. Він зробив драматичну паузу. Але тоді було вирішено, що принижувальні поєдинки не... Кхм... не відповідають духу нашого закладу. Ну, самі розумієте. Зниження стилю. Це не справжнє змагання. А взагалі шкода. Зважаючи на те, скільки ви знайшли друзів, це прива безліч глядачів. Я насправді його не слухав, але до мене дійшло, що Райкера зараз ображають. І я різко відвернувся від склад та прип'яв зарі за гнівним поглядом, який видався мені доречним. Кім я відхиляюся від теми?» – спокійно продовжив синтетик. «Я ж хотів сказати, що ваша нейрохімія, поряд із цією системою, все одне, що мій голос, поряд з голосом Аншана Саламан». «Це, – він знову показав на резервуар, – нейрохімія Хумалов запатентована Cape Neuronics лише минулого року. Розробка майже божественного масштабу. Жодних синаптичних хімічних підсилювачів, жодних сервочіпів чи імплантованого дроту». Система вросла в тіло і реагує безпосередньо на думку. Подумайте про це, детективи. За межами планети такого ще немає ні в кого. ООН, як вважають, розглядає можливість накладення колоніального ембарго на 10 років, хоч сам я й сумніваюся в дієвості такого. Заріза, нетерпляче підкралася до нього ззаду Ортега. Чому ти ще не перелив іншого борця? Та ж ми цим займаємося, лейтенанте. Заріз махнув однією рукою на стелаж із пробірками для тіла ліворуч. І за них долинув звук який свідчив про рух важкого обладнання. Вдивившись у морок, я розглядів великий автоматичний вилковий навантажувач, який котився вздовж рядів контейнерів. У нас на очах він зупинився, і на його рамі спалахнуло яскраве направлене освітлення. Вилки потягнулися до однієї прибірки та вчепилися в неї, а тоді витягнули її з закріпленого ланцюгами тримача, тим часом як менші сервоприводи відключали від неї кабелі. Після завершення відділення машина трохи відступила, розвернулася і важко посунула вдовж рядів до порожнього переливного резервуара. Система повністю автоматизована, невідомо на що сказав Заріс. Під резервуаром я тепер помітив ряд із трьох круглих отворів, схожих на передні випускні отвори МП Вилковий навантажувач трохи піднявся на гідравлічних поршнях і плавно завантажив пробірку, яку переносив у центральний отвір. Пробірка щільно туди ввійшла. І видимий кінець повернувся приблизно на 90 градусів, а тоді по ньому вдарив відбійник. Завершивши свою справу, вилковий навантажувач опустився назад за допомогою гідравліки, і його двигуни затихли. Я почав стежити за резервуаром. Здавалося, ніби минуло чимало часу, але насправді це, певно, зайняло менше хвилини. У дні резервуара відкрився люк, і вгору вирвався сріблястий косяк-бульбашок. За ними приплило тіло. Воно трохи поскакало в позі ембріона, перевертаючись туди-сюди у здійнятих повітрям вихорах, а тоді його руки та ноги почали розправлятися. Щоправда, цьому допомагали, злегка посмикуючи, закріплені на зап'ястках і гомілках контрольні дроти. Воно мало ширші кістки, ніж чохол хумалов, було кремезне та більш московисте, але колір шкіри мало схожий. До нас віниво піднялося на тонких дротах лице з вольовими обрисами та орлиним носом. Шарійський мученик із правої руки Бога, радісно оголосив Заріс. Насправді, звичайно, ні, але расовий тип достовірний, а ще він має справжню систему посиленого реагування воля Бога. Він кивнув на інший резервуар. Піхотинці на шарій належали до різних рас, але японських типажів там було досить, щоб це було вірогідним. «Небозне яке протистояння Геш», – сказав я, – передува ерохімія проти кількасотлітньої шарійської біомеханіки. Безвільне обличчя Заріза, виготовлене силико-плотів, широко всміхнулося. «Ну, це залежатиме від борців. Мені сказали, що до системи Хумалов звикають не одразу, а якщо чесно, то найкращий чохол перемагає не завжди. Річ тут радше у психології, витривалості стійкості до болю. Дикості, – додала Ортега, – відсутності емпатії. Щось таке, – погодився синтетик. Звісно, тому це і стає захопливим. Лейтенанти, детективи. Якби ви захотіли приїхати сьогодні, то я певен, що зможу відшукати для вас парочку незайнятих місць позаду. Ти будеш коментувати. Припустив я вже, чуючи, як безліч слів про характеристики, які вживав Заріз, вилітають з мовця. Бачачи, як арену для вбивства заливає сфокусоване біле світло. Чуючи реві шалнатовпу на затенених трибунах і відчуваючи запах поту та жадоби крові. А вже ж буду. Оздоблені логотипами очі Заріза примружилися. Ви ж не так довго були відсутні. «Ми будемо шукати ті бомби», – голосно запитала Ортега. Ми понад годину обходили сховище в пошуках уявних бомб, тим часом як заріс тежив за нами з погано прихованою веселістю. Згори на нас дивилися зі своїх скраних утроб із зеленим світлом два чохли, яким судилося вбивати на арені. І хоч очі в них були заплющені, а обличчя сонні, їхня присутність гнітила.